Utusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan mereka berhijrah disebabkan karena semakin kerasnya tindakan kaum musyrikin yang menyiksa kaum muslimin, tua orang-orang yang lemah dari kalangan budak sehingga mereka Kawal Muslimin benar-benar dalam kondisi tertindas sehingga mereka pun ingin mencari jalan keselamatan dengan meninggalkan negeri mereka meskipun itu merupakan negeri yang sangat mereka cintai menuju ke negeri Habasyah dan ketika itu hijrah yang pertama masih berjumlah beberapa orang ada yang menyebutkan bahwa mereka berjumlah 12 dari kaum lelaki dan 8 orang dari kalangan wanita lalu kemudian terjadi hijrah yang kedua setelah sebagian mereka sempat kembali disebabkan karena berita yang menyebar yang sampai ke mereka bahwa orang-orang Quraisy mereka telah masuk ke dalam Islam dan ternyata berita ini dusta. mereka kembali ke Makkah dan melihat kondisi sama seperti sebelumnya bahkan lebih parah tindakan orang-orang Quraisy kuffar yang menindas dan menyakiti Rasulullah SAW dan para sahabatnya sehingga mereka kembali melakukan hijrah yang kedua yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib ta anhu, yang ketika itu mereka berjumlah delapan puluhan orang dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum dan mereka menuju ke Habeshah disebabkan karena mereka mengetahui bahwa di negeri tersebut ada seorang penguasa yang digelari dengan an Najashi as Hameh radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan kepemimpinan yang adil yang tidak berbuat zalim kepada Rakyatnya sehingga mereka pun hijrah ke negeri Habasyah yang juga merupakan negeri kafir untuk menyelamatkan diri mereka dari penindasan dan siksaan orang-orang kafir Quraisy. lalu kemudian berkata Al-Hafid Abu Al-Fidah Ismail ibn Umar Al-Shahir bin Ibn Kathir rahimahullah ta'ala falamma alimat Quraishun bidhalika ba'athat fi ithrihim Abdullah ibn Abi Rabi'ah wa Amr ibn Al-Aas maka tatkala kaum Quraisy mereka mengetahui tentang hijrahnya kaum muslimin menuju ke negeri Habasyah maka orang-orang Quraisy ini pun mengutus untuk mengikuti jejak mereka Jejaknya kaum muslimin Rupa-rupanya mereka ini orang-orang Quraish Tidak berhenti Untuk terus menyakiti Kaum muslimin Para sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mereka telah meninggalkan Mekah menuju Habesah Untuk mendapatkan Rasa aman dalam kehidupan mereka Namun tetap saja Orang-orang Quraish ini Ingin menyakiti kaum muslimin maka mereka pun mengutus untuk mengikuti langkah mereka ini Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr Ibn Al-Aus dalam riwayat yang lain bahawa yang diutus oleh kaum Quraisy Amr Ibn Al-Aus bersama dengan Umarah Ibn Al-Walid Amr Ibn Al-Aus bersama dengan Umarah Ibn Al-Walid mereka berdua diutus bihadaya watu hafin sambil membawa hadiah-hadiah ya, dan pemberian-pemberian cendramata min bila adhim najashi dari negeri mereka yaitu dari Madinah untuk diserahkan kepada An Najashi untuk diserahkan kepada raja. Raja Najashi. Ini diserahkan pada Raja Najasyi dan menteri-menterinya orang-orang yang dianggap punya kedudukan di dalam kerajaan tersebut. Semuanya diberikan. Sampai disebutkan dalam riwayat tersebut, dalam yadurajulan, ilah a'lahum min al-hadaya, bahawa mereka tidak membiarkan seorang pun dari kalangan bato'rikah dari kalangan pembesar-pembesar kerajaan mereka, melainkan mereka telah menyiapkan hadiah untuk mereka, masing-masing mereka disiapkan hadiah jadi An-Najashi telah disiapkan hadiah khusus dan disebutkan pula oleh Musa bin Uqbah bahawa mereka membawa semacam cendera dari Mekah semacam cendera dari Mekah ada yang menyebutkan bahawa mereka membawa kulit kulit dari bahan yang uh, sangat bagus yang disenangi oleh orang-orang Habasyah sekaligus mereka membawa pakaian yang terbuat dari sutra dan mereka juga membawa seekor kuda untuk diberikan kepada Raja An-Najasyi demikian pula hadiah-hadiah dan cendramata yang lainnya yang telah mereka persiapkan kepada setiap Pembesar di kerajaan tersebut. Tujuannya apa? Lia Rodhaun Alehim agar kemudian An Najashi ini, apabila mereka berhasil menarik dan mengambil hatinya, maka An Najashi ini pun mengembalikan orang-orang Muslimin yang tinggal di negerinya untuk dikembalikan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy jadi itu tujuan mereka sehingga mereka ingin bersenang-senang untuk tetap menindas dan merendahkan kaum muslimin akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki lain. dan ini merupakan pembendaran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala wa makar wa makar Allah wallahu khayru al-makirin mereka hendak membuat makar dan Allah subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka dan Allah ta'ala ta sebaik-baik yang membalas makar-makar mereka. Fa'abada 'alaihim. Ternyata annajasy enggan melakukan hal itu kepada mereka. Wa tashaffa'u ilaihi bilquwwad min jundihi. Bahkan mereka telah mencari orang-orang yang bisa dijadikan sebagai perantara syafaat dari kalangan panglima-panglima dari ee, bala tentara milik kerajaan An-Najasyi tersebut. Ya dicari orang-orang yang kira-kira punya kedudukan penting. Ya, kalau diistilahkan sekarang ya kira-kira kedudukannya jenderal. Jadi panglima pasukan. Ini mereka berusaha untuk mendekati tujuannya ada kalau mereka telah dipengaruhi, berhasil dipengaruhi dengan hadiah-hadiah dan cendramata maka mereka inilah yang akan melobi sang raja bagaimana caranya agar kemudian mereka kaum muslim ini diusir dari negeri mereka tersebut akan tetapi Al najashi ini adalah seorang raja yang adil, yang tidak menghukumi seseorang, kecuali apabila dia telah mengetahui secara yakin bahawa orang ini bersalah jika dia tidak mengetahui, maka dia tidak akan menghukumnya tanpa membedakan dari agama mana dia? Falam yujibhum ila ma Mereka telah berusaha mencari perantara dari kalangan para panglima-panglima. Dari kerajaan tersebut, namun Najasyi tetap tidak menerima permintaan dan ajakan mereka itu. Fawashau ilaihi. Akhirnya mereka pun berusaha untuk menyebarkan fitnah ingin mengadu domba, menyebarkan fitnah kepada Raja An-Najashi maka mereka mengatakan orang-orang kafir Quraish ini mereka menyampaikan kepada uh, An-Najashi inna haulai yakuluna fi isa qawlan aziman yakuluna innahu abdun sesungguhnya mereka ini yani maksudnya kaum muslimin mereka mengatakan tentang Isa Isa bin Maryam perkataan yang besar maksudnya kerustaan yang besar, perkataan yang tidak sepantasnya mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang hamba mereka mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang hamba nah sementara keyakinan secara umum dari kaum Nasara pada waktu itu Menyakini bahwa Isa adalah Ilahun Sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala Walhasil mereka berusaha Bagaimana caranya Agar kemudian mereka Bisa memberi pengaruh kepada An najashi ini Untuk mengusir kaum Muslimin. Subhanallah Jadi diusahakan dengan berbagai macam cara Dan begitulah ikhwan Ahlul batil Ahlul batil Disebabkan karena lemahnya Hujjah-hujjah mereka Dalam menghadapi Ahlul Haq Apa metode mereka? Apa cara mereka? Mereka akan berusaha Memanfaatkan apa yang mereka miliki dari kekuatan Dan ini subhanallah Perbuatan Ahlul Batil kepada Ahlul Haq Di setiap zaman Dan ini merupakan sunnatullah Waraka bin Nawfal telah mengingatkan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pada awal kali beliau menerima wahyu. Lam yaiti rajulun qattu bimithli maji'tabihi illa uudi. Tidak seorang pun yang membawa seperti apa yang kamu bawa ini. Melainkan dia pasti akan dimusuhi. Dan ini sunnatullah. Setiap da'i yang membawa kebenaran. Maka dia pasti akan menemui. Para penentang. Dari kalangan jin dan manusia. Yang berusaha menghalang-halangi da'wah tersebut. Dan memalingkan manusia dari jalan Allah SWT. Ketika mereka punya kedudukan. Maka kedudukan inilah yang mereka manfaatkan. Tatkala mereka memiliki power kekuatan. Maka kekuatan inilah yang mereka. Manfaatkan untuk menindas kaum muslimin. Menindas ahlul haq. Nah. Namun ketika mereka tidak punya kekuatan Ini di negeri Habasyah Mereka tidak punya kekuatan Tidak punya hujah Apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha memfitnah Menyebarkan fitnah Terhadap kaum muslimin Inilah perbuatan mereka Dan ini kebiasaan Ahlul Batil ba Pada setiap zaman dan ini yang sering dihadapi oleh para ulama di setiap zaman pula. Setiap generasi. Nah. Syekhul Islam, ilmu Taimiyah rahimahullah ta'ala, menghadapi ahlul batil di sekelilingnya dari kalangan ahlul bid'ah dengan berbagai macam keadaan mereka. Beliau difitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah yang batil. Fitnah dusta yang dinisbatkan kepada beliau seperti fitnah yang disebarkan oleh Ibnu Batutah Ibnu Batutah ini dikenal sebagai seorang suka melakukan perjalanan, rahal dari satu negeri menuju negeri yang lain lalu kemudian disebarkan berita ketika dia memasuki Damascus di Mashq bertepatan dengan hari Jumat bertepatan dengan hari Jumat. Lalu dia masuk sholat Jumat di masjid yang ada di masjid itu. Ternyata ketika dia menghadiri sholatul Jumat. Yang khutbah ketika itu adalah Ibn Taymiyah. Yang khutbah ketika itu adalah Ibn Taymiyah. Rahimahullahu ta'ala. Maka pada saat dia berkhutbah. Maka pada salah satu khutbahnya ketika dia menjelaskan tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masalahan nuzul. Tentang turunnya Allah ke langit dunia. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya, Kulla laylatin fi thuluthin laylil akhir. Tentang turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia. Lalu dia mengkisahkan bahwa Ibn Tiyamiah mengatakan. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari mimbar saya ini. Lalu kemudian Ibn Taimiyah turun dari mimbarnya. Lalu kemudian dari cerita ini dibangunlah sebuah kesimpulan bahawa Ibn Taimiyah rahimahullah Taala memiliki keyakinan al-mushabbihah, Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Fa ya Subhanallah. Asy-Syaikh Al-Ikhrahimakumullah mendatangkan cerita-cerita yang seperti ini lalu kemudian meninggalkan sekian banyak tulisan beliau yang menjelaskan tentang akidah beliau di mana Aqidah Wasiddiyah, di mana Al-Fatwa Al-Habawiyah, di mana kitab-kitab akidah beliau yang lainnya At-Tamuriyah, As-Safadiyah dan yang lain dari sekian banyak kitab-kitab beliau Ketika menjelaskan permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana beliau membantah kaum musyabbiha. Ini kok tidak diperhatikan. Ini kok tidak dilihat. Justru yang dijadikan sebagai alasan bahawa beliau musyabbiha. Berita-berita palsu yang dinisbatkan kepada beliau. Padahal. Kalau dirunut pada sejarah tersebut. masuknya Ibn Battuta Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Itu. Telah masuk dalam penjara Lalu siapa yang berkhutbah Ibnu Batuta masuk Damaskus, Ibnu Taimiyah telah masuk dalam penjara Dan beliau tidak lagi keluar Sampai kemudian beliau meninggal rahimahullah. Lalu siapa yang berkhutbah itu Mungkin Ibnu Taimiyah Tapi Ibnu Taimiyah yang lain Namanya Yang, di, yang dikenal juga dengan nama Ibnu Mungkin Wallahu'alam Atau mungkin Ibnu Batuta sengaja berdusta Menisbatkan hal ini kepada Syekhul Islam Tujuannya adalah untuk memperburuk Citra Syekhul Islam Ibn Ta'imah Rahimahullah. Nah. Dan bukan dari kebiasaan Syekhul Islam berkhutbah. Kebiasaan Syekhul Islam beliau mengajar. Mengajar. Ya. Bukan kebiasaan beliau berkhutbah. Nah ini ma'asyirul ikhwah. Rahimahkumullah. Akan tapi begitulah Ahlul Batil. Mereka berusaha menjatuhkan Ahlul Hak. Dengan berita-berita palsu fitnah yang disebarkan. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang beliau berdakwah mengajak manusia kepada tauhidullah tabaraka taala. Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan khurafat. Mengajak manusia agar mereka mentahqiq ibadah mereka murni hanya untuk Allah subhanahu wa taala. Dan ini adalah dakwahnya para nabi dan rasul Namun musuh-musuh beliau Juga tidak tinggal diam Bahkan dari mereka Yang menisbatkan diri kepada Islam Dari kaum muslimin Dari kalangan ahlul bid'ah Menyebarkan berbagai macam Berita-berita fitnah Yang paling besar kedustaannya adalah Penisbatan Al-Wahhabiyah Kepada apa yang beliau dakwahkan oh, Ini pemahaman Wahhabi ini pemahaman Wahabi. Untuk apa? Tanfirun Nas. menjauhkan kaum Muslimin dari apa yang beliau dakwahkan dari kebenaran. Padahal beliau tidak membawa keyakinan tertentu. Beliau tidak mengajarkan kepada umat ini selain apa yang beliau kutahui dari kitab Allah, dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu contoh saja, buka kitabul Taurhid tulisan beliau. Apakah di situ beliau menulis syarqiyunya? Akalnya? Ya, Seperti halnya kaum Asyairah Yang ketika membahas tentang nama-nama dan sifat Allah Selalu menjadikan rujukan mereka kepada akal-akal mereka Kepada tokoh-tokoh mereka Tapi coba lihat kitab Syekhul Islam Kita baru membuka pertama Isinya apa? Qaulullahi Ta'ala Qaulullahi Ta'ala Qaulullahi Ta'ala Wa qaulullahi Rasulullah SAW Ayat-ayat hadith isinya ayat-ayat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ma'asyur wa rahimahumullah namun begitulah fitnah disebarkan terhadap apa yang boleh dakwahkan dari kebenaran sampai ada seorang penyair mengatakan law kana hubbu ahmada mutawahiban fa'anal muqirru bi'annani wahabi. Kalaulah cinta kepada Rasulullah SAW itu disebut sebagai wahabi, maka saya menyatakan saya adalah seorang wahabi. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah SAW disebut wahabi, maka saya wahabi. Kalau mentauhidkan Allah SWT disebut wahabi, maka saya wahabi. Namun begitulah. Istilah wahabi ini maksudnya adalah untuk memalingkan manusia dari al-haqq. Ini mahashirul khairah. Rahimahukumullah. Syeikhul Islam Muhammad Abdul Wahab Rahimahullah dituduh oleh musuh-musuhnya bahawa sebenarnya dia, iaitu yani Muhammad Abdul Wahab Rahimahullah ingin menyatakan dirinya sebagai nabi, tapi dia tidak sanggup. Ya, ini disebutkan oleh sebagian mereka seperti uh, Zaini, Ahmad Dahlan. Disebutkan dalam kitabnya ketika membantah Al-Wahhabiyah menurut versi mereka. Ini dari kalangan Isyairah. Dia mengatakan, al min minhali Muhammad ibn Abdul Wahhab, Annahu yadda'id nubuwah, Illa annahu maqadira ala bi bithalik. Yang nampak bahwa dari keadaan Muhammad ibn Abdul Wahhab ini, Dia ingin mengaku sebagai Nabi, tapi tidak mampu terang-terangan ingin mengaku sebagai nabi tapi tidak mampu terang-terangan. Subhanallah. Padahal dalam kitab tauhid beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'ah hatta yub'ath ad-dajjaluna kadzdzabuna qareeb min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah." Bahwa tidak akan tegah hari kiamat sampai munculnya 30 orang para pendusta dajjal yang mereka mengaku sebagai rasulullah. Wala nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah. Kalau lah beliau mengaku sebagai nabi, sudah akan ditinggalkan oleh para pengikutnya, ya kan? Kalau lah beliau mengaku sebagai nabi, tentu murid-murid beliau akan menukil itu. Subhanallah, tapi tidak ada sama sekali. Alhamdulillah. iftirak semata-mata kedustaan. Ada lagi yang mengatakan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab itu termasuk inkarus sunnah. Mengingkari hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan oleh Ahmad bin Abdullah Al-Haddad Ba'alwi dalam salah satu bukunya. Ketika membantah ya, yang menurut dia Firqah Al-Wahabiyah. Firqah Al-Wahabiyah. Dia menyebutkan وَكَانَتْ كَرَامَةُ Ali bahwa ia yakin dengan hadis-hadis yang ingkarat hal wahhabiyah bahwa di antara karamah yang menunjukkan karamahnya Ali bin Abi Thalib bahwa dia beriman kepada hadis-hadis yang hadis-hadis ini diingkari oleh kelompok wahhabiyah katanya ya kalau hadis-hadis karangan Syiah na'am diingkari oleh ahlussunnah wal jamaah hmm? dari riwayatnya al-Kulaini dari riwayatnya kaum syiah diingkari oleh Ahlus Sunnah disebabkan karena mereka para pendusta-pendusta riwayat walhasil ini semua ma'asyarakat wa rahimakumullah fitnah dan begitulah ternyata dari semenjak awal demikian musuh-musuh Islam dari awal kali mereka menghadapi kaum kufar Quraisy sudah seperti itu keadaannya mereka berusaha menyebarkan fitnah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berusaha mencari cara kasih hadiah. Ya. Biasanya orang kan kalau sudah kasih hadiah hatinya condong padanya. Sangat jarang seorang ketika dia telah diberikan hadiah lalu kemudian dia tetap bisa konsisten dengan keadaannya. Begitu dikasih hadiah biasanya hatinya condong sudah. Nah, tapi subhanallah An Najashi tidak berhasil dipengaruhi oleh mereka lalu mereka berusaha untuk menyebarkan fitnah mengatakan bahawa mereka telah menisbatkan kepada Isa AS sesuatu yang tidak sepantasnya, dikatakan bahawa Isa itu hamba nah budak masa dikatakan Isa itu budak ya. tujuannya apa? untuk supaya mereka tersinggung, supaya Najasyi itu marah Maka mendengarkan itu, maka An-Najasyi pun ingin mengetahui yang sebenarnya. Fa-ukhdir al-Muslimuna ila majlisihi maka dihadirkanlah kaum Muslimin di majlisnya. Wa za'imuhum Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang menjadi pemimpin kaum Muslimin ketika itu adalah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan telah ditekankan oleh Jaafar. Beliau telah mengatakan pada para sahabat yang lain, la ya takalaman dalam kumahat. Jangan sama sekali ada yang ngomong. Saya saja yang bicara. Saya sendiri yang berbicara. Yang lain jangan ada yang bicara. Jangan sampai yang lain juga bicara, ternyata salah ngomong. Ya. Nah, maka ini penting. Yang berbicara adalah seorang yang berilmu dalam hal ini. Sehingga ketika memberi jawaban, memberi jawaban berdasarkan bukti, hujjah, burhan. Nah. Fakala maka berkata, An-Najashi maa yakulu haula innakum taquluna fi Isa. Kata An-Najashi apa yang dikatakan oleh mereka ini bahawa kalian menjelek-jelekkan Isa bin Maryam? Ya. Kalian menjelek-jelekkan Isa bin Maryam. Apakah benar demikian? Nah. Sebelum itu, tatkala kaum muslim ini masuk tidak seperti yang lainnya. Termasuk orang-orang musyrikin ini, Amar bin Abdul As ketika itu dalam keadaan musyrik bersama Umar bin Abdul Walid ketika masuk, kebiasaan mereka masuk berhadapan dengan raja, biasanya mereka sujud terlebih dahulu. Sujud. Termasuk orang musyrik ini, sujud tapi begitu kaum muslimin masuk mereka sama sekali tidak sujud di hadapan raja. Wah, ini dianggap oleh sebagian mereka ini menyinggung sang raja. Kok enggak sujud? Enggak sungkeman gitu pada raja. Hah? Aneh. Akhirnya ditanyakan, "Kenapa kalian tidak sujud di hadapan sang raja?" Kata mereka, "Inna la nasjudu illa lillahil azza wa jalla." Kata Ja'far bin Abi Thalib kami ini tidaklah sujud kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa tetap menampakkan aqidah yang mereka yakin kami tidak sujud kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ma'asyiral ikhu rahimakumullah, muslim. Ya ha? Dalam buat alimamu Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak mencegah seorang pun dari mengatakan dengan benar. Tidak mencegah seorang pun dari kekhawatiran orang lain untuk mengatakan dengan benar apabila Jangan sama sekali mencegah kalian, karena rasa segannya kepada manusia untuk mengucapkan kebenaran ketika dia melihatnya, mendengarnya atau menyaksikannya bahkan di hadapan sang raja sekalipun ucapkan kebenaran meskipun terasa pahit nah maka kemudian setelah itu mereka pun ditanya tentang isa bin maryam fatala <tuh> alaihi ja'farun surah maka ja'far alaihi salam pun beliau membaca surah Kafha ya gim sad. Surah apa ini? Maryam. Mengapa beliau membaca surah Maryam? Karena dalam surah Maryam inilah menjelaskan tentang kisah Maryam alaihissalam bersama dengan anaknya, bagaimana beliau mendapatkan cobaan dari Allah subhanahuwataala pada masa-masa beliau hamil dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalangan manusia yang menyentuhnya lalu kemudian setelah itu lahirlah Isa bin Maryam yang menjadi hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta taala di dunia wal akhirah dibaca oleh Ja'far alaihi untuk menerangkan akidah yang mereka yakini maka ini didengarkan oleh an najashi dan didengarkan pula oleh oleh pembesar-pembesar pembesarnya para pendeta-pendeta uskup-uskupnya itu. Mereka duduk mendengarkan apa yang dibaca oleh Ja'far al-Salam. Itu sampai nangis An-Najasyi itu. Bahkan uskup-uskup itu mereka pun ikut menangis. Sampai disebutkan dalam riwayat itu sampai basah jenggotnya An-Najasyi. Ya, radhiyallahu taala Nah, dan dengan kejadian itu beliau pun Masuk ke dalam Islam. Lalu Jafar al-Halim menjelaskan bahawa keyakinan kami tentang Isa bin Maryam, Innahu Abdulillahi wa Rasuluhu, wa Kalimatuh Alqah ila Maryam wa Rufun Minh, bahawa Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat kun yang Allah subhanahu wa taala lemparkan kepada Maryam dan ruh itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga beliau terlahir tanpa seorang ayah mendengarkan itu falamma faragah tadkala telah selesai Ja'far membaca surah Maryam akhadan najasyi udam minal ard maka annajasyi itu mengambil ranting di tanah mengambil ranting di tanah faqala lalik kemudian beliau mengatakan ma zada hadha alama fit Taurah, wala hadha al udh Demi Allah ini sama sekali tidak menambah dari apa yang telah disebutkan dalam kitab Taurah dan tidak menambah dari apa yang terdapat pada ranting ini. Maksudnya tidak melewati. Persis seperti apa yang disebutkan dalam kitab Taurah. Menunjukkan Najasyi Alim. Dia berilmu mengerti Alkitab. Beliau membaca Taurah. Menunjukkan bahawa beliau benar benar mengetahui bahwa apa yang dibakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan kebenaran. Maka inilah yang menyebabkan beliau masuk ke dalam Islam hanya saja beliau menyembunyikan keislamannya. An Naja'ashirahillahu Taalaan. Sampai kemudian beliau meninggal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya menyolatkan beliau dalam bentuk solat alghaib sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu taala Disebutkan dalam Sirah Muhammad bin Ishaq rahimahullah taala beliau menyebutkan dengan sanadnya dari hadith Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma mata Najasyi kana yutahaddats annahu la yazalu yura ala qabrihi nur." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika meninggalnya An-Najasyi maka selalu jadi perbincangan bahawa di kuburan An-Najasyi itu selalu terlihat cahaya yang keluar dari dalam kuburnya selalu terlihat cahaya yang keluar dari dalam kuburnya riwayat ini sanadnya hasan thumma qala kemudian berkata An-Najasyi idhabu fa antum suyum bi ardhin pergilah kalian wahai kaum muslimin maksudnya Kalian aman di negeriku ini. Kalian syujum. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan syin bukan sin. Apa? Sinnya syin. Fa antum syujum. Syujum ini bahasa Habasyah yang maknanya kalian aman. Aman di negeriku ini. Man sabbakum qarim, siapa yang mencela kalian maka dia yang akan terkena denda. Senjata makan tuan. Ya? Akhirnya mereka ingin membuat makar Allah subhanahu wa ta'ala membalas makar mereka Pengennya memudaratkan kaum muslimin ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mendaki lain Allah memberikan hidayah kepada An-Najashi Bahkan mereka lah yang diusir dari Negerinya Radiyallahu ta'ala Bahkan diruatkan dalam Ruat yang lain sampai tiga kali Disebutkan oleh An-Najashi Man sabbakum gharim Man sabbakum gharim Siapa yang mencela kalian? Dia yang akan terkena denda, Dia yang akan terkena hukuman. Amr wa wa'abdillah. Dan an-Najasyi mengatakan. Kepada Amr bin al-As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Wallahi law a'ataytumuni dabram min zahab. Demi Allah kalau seandainya kalian memberikan kepada aku. Segunung dari emas. Yaqulu jabalam min zahab. Atau dia mengatakan segunung dari emas, Masalam tuhum ilaikumah. Saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, meskipun disogoi segunung dari emas. Maksudnya apa? Harganya kuda, jubah dari sutra, apa? Tak bernilai bagi dia. Ya. Kenapa? Dia mengetahui bahawa kaum Muslim ini alat hak. Mereka tertindas. Nah. Dan An-Najasyi adalah seorang yang adil Yang membela keadilan Bahkan beliau Tidak ingin diganti itu semua dengan Harta yang melimpah ruah. Nah Sehingga tidak berfikir lagi Orang-orang kafir ini untuk Mempengaruhi An-Najasyi Gunung aja, tidak akan diterima Apalagi sekedar membawa ha, Cendera mata Hadiah-hadiah tertentu Gunung dari emas tidak akan diterima oleh An Najasy, "Ma sallamtum, ma sallamtum ilaikumah. Saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua." Tsumma amara faruddad alayhima Kemudian An Najasy memerintahkan untuk dikembalikan kepada mereka hadiah-hadiah mereka, lalu diusir setelah itu. Waraja'a maqbuha ini bi syarrihi khaybati wa aswa'ihima. Dan keduanya pun kembali dalam keadaan buruk, ya. Dengan keburukan yang sangat... Yang mereka rasakan... Sementara kaum muslimin... Setelah itu mereka pun hidup dalam keadaan aman... Dan tentram. Maka dari sini... Ma banyak sekali fawaid yang bisa kita ambil... Dari kejadian ini... Di antara faidah dari kisah ini... Bahwa seorang muslim... Butuh kesabaran... Dalam menghadapi berbagai cobaan... Setelah dia menyatakan dirinya sebagai muslim. Dan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, menegakkan tauhid, maka hendaknya dia sabar mempertahankan akidahnya. Cobaan banyak, rintangan banyak. Dari kalangan syaitan, jin dan manusia mereka berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan kesabaran. Dan dari kisah ini juga kita mendapatkan faedah bahwa Ahlul batil, mereka akan menggunakan setiap kesempatan yang mereka miliki untuk dijadikan sebagai senjata membantah ahlul batil. Dengan apa saja yang mereka mampu untuk melakukannya. Kan ahlul batil bukan ahlul hujjah. Ahlul batil bukan ahlul hujjah. Sehingga mereka memanfaatkan dari sisi yang lain. Punya kekuatan, maka mereka manfaatkan kekuatan punya kekuasaan maka mereka memanfaatkan kekuasaan. Ya. Atau yang lainnya mereka mampu untuk melakukannya karena mereka bukan orang-orang yang memiliki hujjah sama sekali. Ini kebiasaan mereka. Dan itu sebagaimana kita sebutkan setiap zaman. Kalau kita membaca sirah as-salaf rahimahumullah cobaan-cobaan yang mereka hadapi dari ahlul batil. Nah, di zaman Al-Imam Muhammad mereka memanfaatkan kekuasaan untuk menindas kaum muslimin, ahlus sunnah menindas para ulama mengancam dengan ancaman-ancaman yang sampai pada tingkat pembunuhan dalam permasalahan al khalqil -Quran. Quran yang mewajibkan kaum muslimin untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk namun Imam Ahmad bersabar rahimahullah ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada ahlus sunnah nah dan di dalam kisah ini pula menjelaskan kepada kita diperbolehkannya seseorang melakukan hijrah dari satu negeri kafir menuju negeri kafir yang lainnya apabila di negeri kafir tersebut dia tidak punya kebebasan untuk menjalankan agamanya tidak punya kebebasan untuk menjalankan agamanya. Maka dianjurkan untuk melakukan hijrah. Seperti hijrahnya para sahabat menuju Habasyah. Apabila seorang hidup di sebuah negeri kafir dalam keadaan tertindas. Dan dia mengatakan ada negeri yang lain. Meskipun negeri kafir tapi diberi kebebasan. Maka dia dianjurkan untuk berhijrah ke sana. Bahkan para ulama menghukumi wajibnya dia berhijrah apabila dia tidak mampu menampakkan agamanya dan menjalankan agamanya di negeri kafir tersebut. Nah, maka ini Mashrukharrahimakumullah yang kita jelaskan dari al-Fusul fi Siratul al Rasul, insyaAllah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله